Jó napot! Ön a heti Meteor podcastet hallja. A mikrofonnál fejes FB2 Balázs és Schaffer Angel D. József. Jó szórakozást! B Ki bírja? Igen. Szóval most csekkoltunk be a hotelbe, és hát nem tudom, így másfél órával később tudtunk becsekkolni, mint a szokásos három óra, és az volt a magyarázat, hogy deep cleaning-et csináltak a szobába, és ez aggodalomra ad okot szerintem, nem? Hát miért, és, miért csinálják uh, a deep, deep cleaninget? Hát lehet, hogy valami filmstar híres filmstar sztár a szobát, aztán ott valamit kell csinálni. <gül> és egyébként érződött <gül> rajta, mondjam. hogy deep volt. Tehát hát, bementétek érzed. Nem, nem volt ilyen diszinfektant illat, tehát így. Én nekem, tehát azok a lehetőségek vannak, egy, hogy ilyen COVID protokoll szerű, tehát hogy valamilyen fertőző család volt, és ez ilyen, ráadásul ilyen családi szoba, és ja, akkor valamilyen COVID után, és nyilvánvalóan, tehát nem tudom, a te gyerekeid normálisabbak, de az enyémek így folyam tehát mindent megfognak minden alá benyúlnak, és utána nyilvánvalóan a kezüket szopogatják meg. Tehát, hogyha bármi felületen az asztal alatt, a szék alján, vagy a párna mögött volt bármilyen vírus, akkor az biztos, hogy benyelik. Vagy a másik meg az volt, hogy itt mit tudom, összeszartak, vagy összevéreztek valamit, de... Hát én egy kicsit hasonló történet, hogy ilyen volt ami a svéd egészségügybe, és képzeld, hogy hogy valahogy kiderült, hogy én Magyarországról jöttem, vagy nem, jártam-e külföldön az elmúlt uh -huh. hat-hétben, és kiderült, uh -huh. hogy volt Magyarországon az elmúlt hat-hétben, és onnantól kezdve karanténba helyeztek. Tehát ilyen biztonsági, ilyen security measure vannak, mert Magyarország annak az országnól listáján van, ahonnan valamilyen akármit belehet hozni, és ezért engem bekaranténoztak. Máj kipox más... Nem, hirtelen nem is találtak maguknak szobát, és akkor el kellett kezdeni keresni valamit nekem, ilyen szerencsétlen izének, és akkor más emberek jöttek, meg tehát ilyen elképesztően túl tudják tolni ezt. De amikor a vendelnek volt a hasállalmi probléma, és önnek egyébként ilyen hasfájós gyerek, tehát ott vannak uh -huh. ezek a kategóriák, és a hasfájós kategóriába tartozik, és mindig, amikor beteg, akkor állandóan probléma van a hasával, és szokott hányni is rendszeresen. Uh -huh. És amikor bevittem a kórházan, mert magas volt a láza, és elhányta magát ott benn, akkor uh -huh. uh, azonnal karanténba helyeztek minket, és nem uh -huh. engedtek ki, és kijöttünk, hogy megkezdjük hogy meddig kell ott lennünk, és visszaparancsoltak, hogy menjünk vissza, tehát ilyen kellemetlen élmény volt, és azóta, engem nem zavart ez, de őt nagyon zavarta, és azóta uh, ezt a, emlegeti ezt a rossz élményt, hogy, hogy így bántak velünk, úgyhogy, na mindegy, hát, ez csak érszem, vagy Igen, És ilyen nagyon fáradt állapotban vagyok, még így a Agenda előtt elmondanám, hogy kedden reggel még Tokióba voltam, akkor napközben hazarepültem Hongkongba, akkor ilyen ultraintenzív... Hazarepültem Hongkongba! Eztán Igen. volt egy ilyen nagyon intenzív egy nap, amikor mitingek sőt, céges Christmas party volt, amire jött a feleségem is, akkor utána még a partinak vége volt 9.30-kor este, akkor normális ember hazament volna, de én akkor már ittam pár ilyen viszkit, és akkor rávettem a feleségem, hogy még a kompraszállás előtt ígyunk meg még egy perc kőt, mert hát egyszer élünk, és felszálltunk ja, a kompra, más, igen. igen, másik oldalon is uh, van még egy ilyen komposz közeli bár, akkor még ott is egy night et ittünk, és aztán hazamentünk, és másnap reggel 4.30-kor kellett ébredni, hogy a reggeli repülőt elkapjuk Malajziába. Úgyhogy ezt ilyen jó, mit tudom, egy két óra alvással csináltam vég a tegnapi napot, és akkor még De így a... 20, a... 20 évesek fiatalságával nyomod. Ba, az meg nem, ez a baj, hogy nem. És aztán meg a, a, úgy szoktuk, amikor ide... Szenágra jövünk, hogy a belvárosba maradunk az első nap, és akkor van ott egy ilyen nagyon jó seafood étterem, ahol vacsorázunk, és akkor másnap jövünk ide az ilyen vízparti övezetbe. Most, most érkeztünk meg a második szállodába, kipakol, bepakol minden. És a gyerekek, arról beszélgettünk a feleségem, hogy mondjuk ez alatt a a nappól, amit itt együtt voltunk, az már tudom, 8 óra, abból 7 óra 55 percet elviselhetetlenek voltak, de tényleg, és 5 percet aranyosak voltak, amikor jöttünk fel az a, a, ilyen szerpentinen, ami ide a hotelbe hoz, akkor így sikerült a béret autóval a, a bluetooth hand, hands-free feature-re konektálni, és akkor a Taylor Swift számokat, amiket kértek, azt hallgattuk, és akkor így vidáman énekeltek, és ez tényleg egy ilyen öt Oké, okay, 10 perc az jó volt, de a többi az ilyen elviselhetetlen. Tehát tépik egymást, ezt akarom, azt akarom. Oh. Hát, uh, igen, igen. És igen, még, egy, még egy gyereket bele, és akkor már az, az, az hár, hármas hát dinamitra figyelj, azután be. a pár whisky után, a utána, után akár is történhetett. <gül> az, plusz egy gyerek uh, a uh, Igen. Jó, tehát uh, én, én, én, én, én egyébként... Képtelen lennék még egy várba bemenni, amikor tudom, hogy másnap már ízé van. És tehát, hogy hogy már nem, nem, nem jön semmi jó. Tehát nem jöhet már jobb dolog azon az estén. Aha. Ha csak nem vidám befejezés, de. Hát igen, viszont ez olyan volt, hogy kötelező. Tehát azért volt azon az egy napon a céges parti, mert ebben a hónapban az volt az egyetlen nap, amikor otthon Hongkongba voltam, és akkor nekem től ilyen izét kellett tartani, ilyen. Évértékelőt, meg a milyen kínai kultúrában rendkívül fontos, az nem a piálás ezeknél, hanem a Lakidro. Komplex, komplex ilyen IT infrastruktúra volt arra, hogy a neveket beregisztrálni QR-kóddal, aztán laptopon ilyen animáció, hogy megy a, a kerék, és akkor kidobja a nevet, és akkor őrjöngenek ezek az emberek, akik teljesen higgadtak, és ilyen érzelmentes arccal ülnek. Akkor lehet, Tudod, de akkor, akkor őrület van. Uh -huh. Ez nálunk is olyan hogy amúgy a munkavégzés és dolgozás az egy ilyen mindenki higgat, a uh -huh. attitűd, meg minden, de hogyha arról van szó, hogy ebédelünk, és akkor beszélgethetünk, akkor, akkor előkerülnek azok a témák adott esetben, amik amúgy uh -huh. soha nem gondolnám, hogy ezekben az emberekben benne van, mint uh -huh. content. És akkor úgy kijönnek a idő. Van egy hongkongi kolléga, hongkongi kínai, akit nem tudom, két évente egyszer látok, amikor ilyen izé, New Year Party van, vagy kínai új év és arra emlékezett, tehát a Lucky Draw lement, átadtam az utolsó ajándékot, és akkor mentünk elfele, akkor senki nem marad a helyiekből budizni, hanem akkor megvolt a Lucky Draw, akkor mindenki megy haza, és akkor ez a kolléga Mike Choi oda jött hozzám, és ha, ha arra emlékszik, amikor 7 vagy 8 éve volt ilyen, ilyen Lucky Draw a Christmas Party, és egy hajszárítót nyertem. Hát <gül> egy én. És akkor ezer 7 ja, később. Hmm. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Szóval Baszus. visszatérve a proper agenda-ra, azt írtat, kihagytunk pár hetet, erről ejthetünk egy szót. Uh, ja, és én azt nem baj, bocs, két okay, szó lett. <gül> Aztán aztán tech, igen, Cech. és az első tek téma az, az, hogy a vendel most 8 éves, és az volt a, az ajánlatom számára, hogyha az évvégi karácsony ünnepségen eljátsz a szólót gitáron, tehát szólózi uh -huh. gitáron, tehát nem úgy van, hogy többen mennek fel, és akkor uh -huh. ő egy évben nem, szólót játszik, akkor veszek neki egy használt iphone -t. Uh -huh. és akkor végül meg is vettem neki a használt iPhone-t. Uh, és... nem, nem érezted azt, hogy esetleg akkor magadnak vegyél egy újat és ilyen hand, hand alapon neki adnia. Ez, ez volt a plan eredetileg, de aztán az, hogy magamnak vegyek egyet, az ugye sokkal több pénzbe kerül, úgyhogy uh -huh. inkább akkor így egy megoldottam azzal, hogy vettem neki egyet, és én még egyelőre kitartok a izébe. De várjam, ezt, ezt a story-t csak szüksége van arra, hogy megtudjam, hogy a Linda itthon van-e? Mert akkor el tudom mesélni, <gül> ha nincs. Máshogy kell tudalmazni. Nem tudom elmesélni. <gül> <gül> Oké, <Okay>. következők. <küzdő> <gül> semmi, semmi. Nem mentek el? Azt mondod, hogy mentek. Vásárolni. Me elmentek? Ö, eljátszotta a szólót, okay. és uh -huh. megkapta a telefont végül. <gül> És most neki van a családban a legnagyobb képezői kép, telefonja ez ilyen uh -huh. iPhone 11, ilyen, az ilyen, ilyen kvázi ilyen lapát méret Nem a sima egyébként, de az még annak idején tudja, nagyobb bezelja volt. Uh -huh. És akkor nagyobb méretű, szóval ezt akkor megkapta, és most a, ugye a nagy projektünk az lesz, hogy mindenféle family konfigurációt be kell rakni, hogy ne tudja használni, uh -huh. csak bizonyos... És ezt, ezt még nem ismerem annyira, mert a Lirinnek, ami van, azt nem, nem szokta annyit használni a telefonját, de a Vendel az egy ilyen power user. Tehát első nap a... jut, hogy lehet wallpaper 10et csinálni rajta, meg minden. Hogy setupolod? Mert nekünk jelenleg eléggé furán van ez. Ugye van, vannak ilyen iPad-ek, amit a gyerekek használnak. Egyébként az full legit ilyen COVID home office homeschooling é. alatt használt dolog volt. És vannak ilyen megörökölt tőlünk telefonok is, amivel utazni szoktunk, de ez mind úgy van, hogy a feleségemnek a kontójával vannak ott belépve, és akkor ugyanazok az appok -ok meg minden van, de ez nyilván nem optimális. te csinálták tudom, child usert, child account t igen, igen, tehát ilyen valahogy úgy van, azt hiszem, hogy már nem emlékszek pontosan, de valahogy így meg lehet mondani, hogy ez egy child account, amikor létrehoz, de ugyanúgy egy iCloud account-ot létrehoz, csak valahol be lehet kapcítani, vagy vagy később. Ja, ja, ja, ja. Egy rendes, rendes mm. föl lehet hívni FaceTime-on, meg akármi. De ilyen managed kontó lesz a family okay. account-ba, és, és valahány éves wifi, koráig... Egy wi wifi device, akkor... vagy van simkárt is hozzá? Fogunk venni sim... Van, van egy ilyen családi, olcsó program, mm -hmm. és akkor abba fog kapni védjet, és akkor lesz egy telefonszáma is. Aztán, ja. De most egyenlőre wifi-n keresztül tudja alkalmazni az eszközt. Meg nincs mm -hmm. még tokját, most már kaptokott tokot. Mert azt a saját pénzébe meg. Ez borzasztóan érdekes dolog. Nekem, nekem ugye ez a kettő pici így Robloxozik, meg YouTube, ami még ilyen abszolút gyakran ilyen telefonkontent, és most a Robloxban is valamilyen nem tudom, karácsonyi event van, vagy, vagy és akkor minden nap el kell indítani, mert akkor nyernek valamit, meg akkor ilyen, ilyen blöd YouTube csatornákat néznek, mm. igen. Ott is ilyen Roblox kódokat adnak, és akkor mit tudom én milyen cuccot lehet, tehát teljesen ilyen rámennek arra, hogy napi szinten a gyerek, ne legyen az, hogy hétvégén leülünk, és akkor két órát lehet hajtani, hanem így ráveszik a gyereket, hogy minden nap izé könyörögjék ki, hogy használhassa a device-t. Ja, de akkor, akkor aha. Hát, van ilyen family program, terabájttal, és akkor arra uh -huh. tud fotózni mindenki, meg ilyen, izé. az szerintem az, az, az elég jó, uh -huh. hogy uh, eljutottunk oda, hogy tehát a világban, hogy ezek az eszközök automatikusan cloudban nyomnak mindent, és akkor elhagyják, elveszik, akkor megmaradnak a fotók. Meg ilyen ezek. De tényleg is viheti magával az iskolába? Nem, nem, nem. Oké, oké. Okay, okay. A barátjának megmutathatja délután. Tehát ilyen uh -huh. slow. Uh -huh. Nincsen uh, ilyesem, most, Nincsen uh, uh, még egyelőre nagyon átgondolva a kérdés. Na, meglátjuk, hogy hosszabb távon hogyan lesz. De hát, én azzal érveltem itthon, hogy eddig is nyomogat mindent, tehát nem fog ez változtatni a nyomogatási mennyiségen, hogyha kap nem. még egy eszközt pluszba. De meglátjuk, hát mondom, power hát, Így van, így van. Ehhez kapcsolnám, fölmozgattam itt egy topikot, amit korábban... Igen, az nem releváns. tudom, láttad ezt a videót, vagy olvastál erről, de így Ausztráliában most így nagyon ultraerősen rámennek erre, hogy nem is tudom, 18 év alatt nem lehet... 16, hát ott 16, 16. év alatt nem lehet. Konkrétan nem lehet konkrétan social média platformokat használni. Nem tudom, hogy a kategorizáció az, hogy fog történni. Van egy ilyen blacklist, hogy Facebook, TikTok, mit tudom én. <gül> És valamilyen megoldást keresnek, amit rá lehet erőltetni az iparágra, hogy hogyan lehessen ugye, validálni, hogy, hogy a, az adott néző felhasználó az 16 év alatti, és ebből nagyon ilyen mély dolgok hogy tehát innen megszűnik az, hogy te bármit ilyen... Tehát gyakorlatilag kell, hogy legyen valami digitális identitásod, ami a, nem tudom, a, tehát a tényleges identitásodhoz kapcsolódik, azt autentikálni kell, sőt azt se lehet, hogy én belépek az én kontómmal és a gyerek majd használja, mert mindenféle ilyen face detection, vagy valami hasonlót is néznek, hogy tényleg az-e a user, vagy sem. És tényleg ilyen holt kontrollált, ilyen félelmetes nagy állam. De igen. Bejön egy pozitív dolog, mert egyetértek, hogy valamilyen szinten vissza kell fogni ezeket a platform szolgáltatókat, hogy teljesen tönkre tegyék a gyerekek agyát, de, de ez meg elment egy ilyen nagyon ilyen állami kontrollba, és kíváncsi leszek, hogy mi lesz belőle. Uh, hát igen, de ugye ez nem, nem mert, mert ugye government vélensze azonosítják a billet, uh -huh. ugye? Most, azt, én végeztem a videót, azban most hogy ezt tárgyalják, meg valószínűleg nem fogják így bevezetni, de elkezdték tárgyalni, és ugye felveti rögtön annak a kérdését, hogy ahhoz, hogy meg tudjad állapítani, hogy valaki underage-e és a social médiára jogosult-e, ahhoz mindenkinek tudni kell az életkorát. Tehát mm -hmm. mindenkit házézni kell ide gyakorlatilag. Ide. Igen. Tehát mindenkit meg kell nézni, és, és ezt fölírtam, mert olyan szépen megmondták, ha ízével a, a, a videó várj, oda kell menni a megfelelő lapra. Igen. És megmondták azt, hogy government says it won't be checking how you're using it. Tehát amikor valamit állítanak, uh -huh. hogy nem fogják megnézni, akkor lesz szerintem egyből Most, lehet tudni, hogy azt igen. fogják nézni. Rétegtartalmat a le volt sem. Uh, igen. És, uh, és az egész onnan jön, hogy ilyen study kimutatták az ausztrálok szerint, hogy akik kisgyerekek, meg tínézserek, underage, minorzok nézik a social médiát, azoknak a, az agyuk helyén csáp nőki Zöld csáp nőki, És uh, ezt el kell kerülni a zöld csápokat, és ennek érdekében így próbálják megcsinálni, hogy akkor mindenkit szemrevételeznek, hogy ne részes mm -hmm. a social médiát. Természetesen uh, itt is megent a másik counter argument, hogy ha let, bármit letiltanak, tehát étezzük fel, hogy van egy ilyen komplikált teljárás, hogy ki tudják szűrni ki az underage, uh, és, let, és azok nem férhetnek hozzá bizonyos appokhoz, akkor meg fognak jelenni gombaszerűen olyan appok, amik... A dark web. Igen, igen, tehát kész, és akkor azt fogják használni, és akkor nem érdekes semmit az égvilágon. Ezeket sose fognak elérni semmit. Uh -huh. De, De a ez... én bízok, tehát én feltételezem, hogy be fogják vezetni. Tehát nincs, nincs ilyen kiút a, a, a processben, hogy feladják. Ő gondolod, hogy az Ausztrák kormány valamit mindenképpen fog csinálni? Mert... Igen de annak a motiváció tényleg az az, hogy gyerekeknek jót akarnak, hogy pedig a government surveillance. Én, most Én szerintem kinek mi, tehát van egy, a, egy ilyen kezdeményezés, amiben mondjuk a, aki azért felelős, meg ilyen izé, civil szervezetek azok valo, valamilyen szinten ilyen jó szándékból nyomják ezt a témát, de nyilvánvalóan van olyan, aki azt mondja, Á, milyen jó ez a kis lendület arra, hogy akkor jobban tudjuk monitorozni, hogy ne legyen terrorcselekmény Ausztráliában, mert véletlenül. Hát igen, igen, mindig van ez az, az, az a titkos eseteni. agenda, igen, hogy kell nekik ez, meg különben a íze. De hát, <coughs> Angliában a 2000-es éveknek az elején volt az, amikor bevezették od ezek a CCTV rendszereket, <coughs> tot, hogy ott megfigyelnek mindent. De az meg is valósult és létezik szerintem. Hát és uh, ugye, ugye volt ez a híres Banksy graffiti a CCTV kamera mellett, az a One Nation Under CCTV. Uh -huh. Tehát egy graffiti a uh -huh. kamera mellett. Ezt majd berakjuk ide, szintén. És uh, igazából, tehát azt akartad csak ezzel mondani, hogy nem új, hogy a kormányok a kontrollt, a megfigyelést tehát uh, ez akarják. A Ez nagyon kemény. Ugye? Annak érdekében, igen, hogy, hogy ne hogy... legyen bűn. Uh -huh. És ott van a kínai példa, amit ugye én is látok saját tapasztalat alapján, hogy ott is gyakorlatilag bármi szolgáltatás használatához, content nézéséhez, ugye az ő saját social network-eikhez használnod kell a valós identitásodhoz kötött digitális identitást, ami mit tudom én, WeChat ID vagy valami, de ez össze van kötve a, a neveddel, ID-del, mindennel, és Hát láthatóan nem, nem a szabadságról szól, ez is nagyságrendel, tehát így megfelel ennek ez az Ausztrál megoldás is. Az, hogy most csak igen. azt, amire rárakjuk a social media címkét, és benne lesz egy listába, hát akkor már, hogyha bejelentkeztél Facebookra, és leszkennelt az id t ott van az a tech, hogy akkor minden websájton vigye végig ezt az identitást. Persze, de is, hát akkor itt bejön az, hogy hát igen kontrollált dolgokat. Hát a, ugye a Kínában eleve már ezzel van gondjuk, hogy, hogy az interneten bármi lehet, és akkor uh -huh. ez, tehát innen, az egyes országok már azt is megcsináltak, hogy, hogy magát az internetet korát, azok a legtöbb helyen azt mondták, hogy hát figyelj, uh -huh. jó, akkor interneten bárki publikálhat bármit, uh -huh. Max nem adunk neki exposure és akkor... <gül> e, ezek ilyen elméletben mindig ilyen jó dolgok, én szerintem, de a általában nem szoktak lenni, és én magam is beleütközök mindig a korlátozásokba, és amikor tudod, ilyen tényleg, valami leg legitim dolog nem működik. E, és, Például és a én... reptéren public wifi, és akkor be kell lépni, és akkor nem, nem jön meg a, az e-mail róla, és akkor nem tudod használni, de kéne az internet hirtelen. Vidám dolgok ezek... Hát, ja. én, én ezért hiszek ezekbe a decentralizált dolgokba, tehát én ilyen, ahol, ahol nem, nem, nem, nem, nem nyúlhatnak bele egyszerűen a, a, a dolgokba ezek a okos tojások. Viszont az alapkérdésről, te mit gondolsz, mert én elképzeltem, hogyha a szellemét követjük ennek a szabályzásnak, és abszolút nem foglalkozunk azzal, hogy innentől minden usernek ilyen ID-t meg kell adni, és nyilván, ha ha látogató vagy e, Ausztráliában, és használni akarod ezeket az appokat, nem tudják megkönyvöztetni, hogy te most látogató vagy vagy sem, tehát akkor neked is végig kell menni ezen a tortúrán. Feltételezem, hogy bebizonyos, hogy te nem vagy Ausztrál. De hogy, hogyha ezt így elengedjük, és csak arra gondolunk, hogy jó-e az, hogyha a gyerekek egyáltalán 16 éves korukig például YouTube-ot egyáltalán nem nézhetnek és ez számomra nem egy egyértelmű plusz. Tehát így van egy csomó olyan kontent, amit én magam részéről irritálónak találok, meg, meg nem feltétlenül a legjobb irányba befolyásolja a gyerekeket, de millió dolog van, ami így számomra relatíve ártalmatlan és jól szórakoznak vele. Ugye vannak ezek a csatornák, ahol Máriót játszanak, meg, meg, meg Robloxot, meg mit tudom én, és az ilyen mostly harmless szórakoztató content, és a akkor még hozzátenném, bár nyilván nem arról van szó, hogy ilyen edukációs tartalmakat fogyasztanak a gyerekeim, főleg a YouTube-on, de létezik ilyen, és ha meg kell nézni, hogy hogy kell, mit tudom én az elemet kicserélni valamiben, arra remek a YouTube, és az miért kell elvenni a kulcsot, meg a még kell bezárni ezt az ajtót előttük, a self-learning, ugye az mindig is jó, és egy tizenics éves Uh, tini mérnet használhatna ezeket a forrásokat self-learningbe. Hát igen, és akkor e erről fog majd bejönni az, hogy e e osztályozzuk a YouTube videókat. Uh -huh. Majd fel, fel made for kids. Ez a most is egy szervezetet. Igen. Hát, most is meg kell már pont tudnod mondani, hogy ez made for kids. Csak az uh -huh. a baj, hogy ez a sok szemét az, az igazából annak a nagy része az Made for Kids belefér, uh -huh. szerintem, tehát a TikTok Ahogy én hiom TikTok szemét. Uh -huh. És, uh, ja, egyébként, szörmentén csak nem írtam föl, csak most eszembe jutott ez a dolog, hogy van neked olyan kollégád, vagy találkoztál olyan kollégával már a karrieres során, aki, aki kérte azt, hogy más pronounokat használjanak vele kapcsolatban. Volt már ilyen experience Azt, hogy így konkrétan kikérte az magának, az nem. Olyan volt, hogy ilyen e-mail meg mit tudom én, itt ott van jelezve. De olyan, hogy így beszélgetés során előkerült, olyan nem nagyon. Azért hozzátenném, hogy az én környezetem regionálisan az kicsit más, hogy kezeli ilyen Kína, meg Hongkong, meg Szingapur, meg mit tudom én. Tehát nincs ez a fajta voke dolog, mint Amerikában. Nálam sincs itt a svédbe ilyesmi, és nem találkoztam még ilyennel. Olyanban szerint találkoztam, aki valóban beleért az e-mail -be. de van egy ismerősöm, akinek van egy valami amerikai tudod, it dolgozása, és ott volt egy a teamben megjelent egy ember, aki megkért mindenkit, hogy vele kapcsolatban DEM pronounsokat használjanak, ami azt jelenti, hogy ha beszélsz róla, tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a beszélsz róla, hogy a Mihály az uh -huh. a full request elbaszta, akkor nem uh -huh. mondod azt, hogy, a, hogy ő elkúrta, hanem azt mondod neki, hogy ők, ők. elkúrtak. És, így ke, és azt mondja, hogy önmagában nincs gond, csak egy, a faszi ezt szóvá teszi, hogyha valaki nem úgy írja, és ebből következően neki ezen gondolkodnia kell mindig, amikor fogalmazni, mizet, hogy most jól írtam. <gül> tehát ilyen, ilyen hát igen. értő Az ő környezetében, tehát Amerikában, hogyha ez egy része ennek a modern kultúrának, akkor ezt tiszteletbe lehet tartani a mi részünkről is. Tehát mindent szerintem így a lokális kontextusba kell kiértékelni. Ö, igen. És IT-ban volt egy, nem tudom, látok, begyűrűzötte, nálunk begyűrűzött az, hogy a, a master branch-et, ne masternek hívjuk, hanem main-nek, és, és volt egy ilyen átnevezés hullám. Igen. Uh, ami, amire emlékszek, hogy is, de várjába az meg, mert tegnap vagy a héten valamikor itt jött egy üzenet, igen, igen, igen így a, pontosan itt van a Master kapcsán, és találtak egy olyat, hogy az a, az a szó, amit szeretnének megváltoztatni, hogy orphan, tehát hogy ilyen oh, mi, mi az magyarul? Ne. Orphan? Nem tudom, hogy e, magyarul magyar. Mikor nincs szülő. Ugyan. Árva. Igen, akinek nincs szüle, és akkor az is ilyen sértő lehet egyes embereknek, és várja, és akkor van valami szakmai, szakma orfen szó, bár nem mondta, hogy IT-t a és akkor ezért így a író mondja, hogy akkor így gondolkodtak, hogy akkor bám, vagabond, vagy ragamuffin, vagy nem tudom ilyen íző izé szavak, hogy melyik, melyik helyettesítsek. És akkor tudod, ilyen gondolkodás van, ilyen beindul, ilyen beszélgetés erről, tudod, hogy akkor most mi lehet egy jó szó az orfenhez? És akkor tudod, és én meg azon gondolkodok ilyenkor, hogy erről most szerintem összeadod, két óra engineering work elment ezzel a, kérdésnek a megbeszélésgetésével, és nem fognak hát, egy kis sehova. Meg sok se száz, mikor mindenhol így replikálni kell, meg akkor újra build-elni, meg hát akkor azt, a hát, ha, ha, hogy nem. regresszió van. És akkor nézed majd a ui nem tudva erről az egészről, nézed a ui és akkor ott, ahol várná valamit, az lesz vagy hogy raggamuffin. És gondolkozni, hogy what the shit? <gül> és akkor raggamuffin az meg. De legalább nem. Engem ez, hogy orfa negró, a torok Nem tudom, én azt szerintem azt nem változtatták még a Magyarországon meg a torok seprőjét, nem? Tehát ott még, még, még lehet negrózni. Van egy negród. Jó, de, de mondjuk bizonyos szempontból, bizonyos szempontból, tehát tényleg lehet, hogy most szívás így, aki éppen a közepén van ebbe, de ezek a dolgok így öt-tíz év alatt lejátszódnak, és akkor soha nem kerül újra elő, mint probléma, és akkor így, ez így javította. a helyzetet, a, mit tudom én, az árvák nem érzik rosszul magukat, mikor kódolják a Orphan files <gül> Igen. A, a, most föl, megnéztem a megrót, a van egy Wikipedia szócik hozzá, 1920 uh -huh. ótja gyártják, és 2018 szeptembere óta a hazai gyártás megszűnt, és a törökországi gebzében gyártják a Negrót. Uh -huh. uh, a negromárka név pol portugál eredetű, és nem, egyenlőre nem, nem írják, hogy megváltoztatnák a mm. Én úgy a vagyok dolgot. vele, arra bazírozok, hogy most már lassan az lesz, hogyha bárki így kritizál, vagy valami munkahelyi környezetben, akkor rögtön ki kirakhatom a joker hogy ez azért van, mert én öreg vagyok, és ez ageism azzal basztatnak. Ja. <laughs> Egy-két év is simán berakhatok egy égizomat. De igen, hát, figyelj, Ak igen, igen, a. Sőt, már ugye ősz, őszül a szakállom, simán, akár jövőre is lehet pármi el Elment anya? Politika égizom. Itthon van anya? Elment? Jó, ja, nem ment még el. Hát az a, sztori, hát... a jövő epizódra marad. Na, vagy így, így, igen, igen. Egyébként szerencsen gyártották a negrót ne. És én, én mindig arra gondolok, hogy akkor van a szerencsi gyárra most itt. Sze, szerencsén, szerencsén, ami passzol. Kockyot, közben itt a Lilike itthon van, mert okay. nem... Uh, jutott el uh, az iskolába beteg, és uh, most itt van mellettem, amit éppen, úgyhogy itt uh, elképzelhető, hogy az ilyen diszturbancia uh, Semmi gond. lesz. Nálunk uh, a család most lement, lement a medencébe, de ilyen hatalmas fekete, ilyen viharfelhők jönnek, úgyhogy bármelyik pillanatban elkezdte esni, és akkor jönnek fel. És nem tudom, hogy nekem ugye ha. csak kettő gyerek mozog itt, de az is, tehát így hallani már a folyosón, mint ilyen csimpánz, izé, eh, csimpánzok jönnének, és ilyen hangos kiabálás, veszekedés, tehát így, ah, de nem baj, imádom őket, imádom a gyerekeimet. Hát igen, meg ugye majd, de majd érdemes lesz így visszareflektálni később, amikor majd, ja. tudok, akkor majd, akkor akkor meg, hogy jó lenne, hogyha megint az, az, az lenne ja. lesz, nem már nem az lesz, hanem Becsukják más az rád vágják igen. izomból, tudod, ilyen uh -huh. úgy be Uh, és lillára festik a hajukat és uh, emózenét ja. fognak hallgatni. Hát, jó, vagy, vagy annak a éppen megfelelő valamit. Én most voltunk a feleségemmel ilyen hongkongi zenei uh -huh. fesztiválon és akkor ott volt valamilyen amerikai előadó és én azt teljesen úgy értem meg, hogy ez egy ilyen kortárs emózene volt. Voltak benne ilyen mint az ilyen modern hip hopba ugye ez a mesterségesen megfelelő magasságba tartott hang, meg ilyen torzítás, meg ilyen bass drop, meg mit tudom én. De hangulatában, meg látványilag az teljesen ilyen emo volt, ilyen szontsolodott izé, tetoválós fiú. Ja, hát én abban. Ma az emo helyett mi van? Azt nem tudom. Ezt a szubkultúrát mi váltotta át? Hát ez jó kérdés. Ez az, amit tehát ezt nem tudom, miért kérdezed, most rá akarsz mutatni, hogy öreg vagyok. <gül> Kérdezzük meg a hallgatókat. Ebbe szakítsenek basszus, nem a hülye témákban. Terem, <gül> uh, a én megkérdeztem a chat GPT-t. Azt mondja, hogy nincs egy replacement hanem a alábbi szubkultúrák vették át, vagy inspirálódnak belőle. E-girls and e-boys. Nem tudom, hallottál erről. Ez TikTok insta... Uh, emo, goth, anime, digital culture-t vették át, akkor cottagecore and soft aesthetic, cottagecore, nem tudom, ez, ez, ez. Uh, cottagecore embraces romanticized rural living. <gül> <gül> hát <gül> ez ilyen, ez, ez, ezek szerint ilyen ez biztos, létező, akkor, uh, akkor van egy ilyen szín. Rá-researcherok. Rá Katticskór. Uh -huh. Igen, szóval. tehát, hogy ilyen, tudod, ez a kiköltözünk. Uh, Nagyon jó. pop is van. Uh, Fashion. Food and Gardening. Azt, amin. Abba minden. kéne benyom, benyomulni Katticskórba. Igen. Én, én Igen. azt Szerintem mondani. simán. Rural azt, Lifestyle. Ezt hallgass yeah. meg. Taylor Swift enhanced the popularity of Katticskór in 2020 with her eighth studio album Folklore. Azaz, igen, igen. Azt a mindenit. És az nekem teljesen megvolt, hogy uh, szerintem ezek egyébként egész jó albumok, tök jó, tök sok jó szám van rajta uh, azokon a télorszűlt és, uh, és ugye, tudod, a gigasztár, meg akár megjelent ilyen, tudod, ez az amerikai, uh, rurális jellegű, tudod, ilyen, ilyen, ilyen... Vidéki. Kocko, vidéki, kockás, ruhás, izé, speciális hall. Szerintem hal, nem, térjen vissza fonográf együttes, meg az illés... Magyarországon ezzel a stílussal Vannak. Igen, tehát hogy, hogy jelenjen meg valami, biztos lehet, hogy van is ilyen együttes, akik mm. hasonló stílóba nyomatják, tudod, és akkor lehet, hogy valami kis ilyen modern része is van, de... Kedves hallgatók, a Meteor Podcastot átszkópoljuk inkább innentől a cottagecore Core Lifestyle-t próbáljuk népszerűsíteni közösen. Home Furnishing, Home furnishing lesz benne szóval. még a belül. Uh, uh, igen. A következő téma, itt amit akartam behozni, ezt a plastikon is fogok erről majd még írni, vagy pontosabban írtam, de itt is elmondom, mert olyan jó. A következő a setup, fölhúzol egy ébresztést az órádon, fixen beállítod, minden nap 15 óra 14 perckor, azaz 3 óra 14 kor, azaz uh -huh. pi, pi időpontban. És amikor megszól a riasztás, tudom, hogy ez egy létező koncepció, de ez ilyen analógba csinálod. Tehát amikor megszól a riasztás, akkor Előveszed a telefonodat, és ott éppen, ahol vagy, készítesz egy fotót. Uh -huh. Ért, megpróbálod érdekes, érdekesíteni a adott képet, amit készítesz, uh -huh. de a lényeg az az, hogy a teljesen hétköznapi, tehát a hétköznapjaidat örökített meg ezzel gyakorlatilag egy ilyen szekvenciába. Tehát minden nap megcsinálod a képet, és így végnézed, és tényleg lesz egy csomó fotó, hogy hogy töltötted a, a napját meg az érted És van, van ebbe a ebben a nagyon mundane dologban egy ilyen, egy ilyen érdekesség, hogy, hogy, hogy ö, Teams call, de nekem ilyen Teams call, meg ilyen izéim vannak. Ö, és hát hogy abban az időszakban nekem garantáltan, tehát az, az Igen, igen tehát, tehát benne van ez, hogy, hogy többnyire meló lesz ö, ö, benne, de akkor megpróbálsz másik. Na mindezt, szóval érdekes koncepciónak találtam, és én most elkezdtem ezt alkalmazni, hogy a csörög az órám, akkor fog, fogást készítek egyet. Ez a, nem ez a be real, az, az, az uh -huh. ilyen hasonló koncepció volt ehhez, hanem inkább csak ilyen dokumentáld az életedet jellegű dolog, és akkor ezeket majd egy albuma fogom lenni, az aztán megnézegetem. Hát nem tudom, hát ilyen, ilyen, ilyen érdekes ötlet volt, ezt Erről elkezdtem csinálni. Azért teszem, <kül> Amikor én az én digitális projekteim sikertelenségéről beszéltünk egy epizódba, akkor említettem, hogy a Mastodonon csináltam, vagy 111 napig azt a projektet, hogy Igen. minden nap három, három snapshotot csináltam a telefonommal, etve több fotót csináltam, de megosztottam egy ilyen, ilyen három képes, vagy hívek kolást. És arra tök jó volt, hogy mivel ez nem egy adott időpillantban kellett csinálni. Így állítom, hogy nagyon sok napon rábett arra, hogy ne csak a gép előtt guppasszak, hanem kimentem a, mit tudom én, a vízpartra, meg az irodából is lementem a utcára, tehát így eltöltöttem minden nap kb fél órát arra, hogy ne teljesen blőd screenshot. Ja, anyát, igen, igen. Hanem, hanem valamilyen érdemi content. Tehát így ezek a projektek rávesznek arra, hogy akkor érdekesebben töltsed esetleg a napot, és ez már önmagában pozitívum szerintem. Látod, hogy minden nap csak ott tűlsz, és akkor ugyanazval a, a day-dem emberrel beszélsz, teams éppen, akkor így lehet, hogy egy hét után rájössz, hogy ez unalmas content, és nem jól néz ki majd a naplódba, és akkor így ráveszed magad, hogy mit tudom én kívülről, tehát hogy kimenj az ajtó el, és onnan hívja egyet, és akkor naplemente, meg mit tudom én, akkor lehet így yeah, valami, yeah. ezek jó. Yeah, yeah, Igen. Yeah. Yeah. Nem tudom, azt beszéltük-e, most olyan projektet csinálunk, nem tudom, ez nálatok van-e, hogy elf in the shelf, elf, in no, the shelf. No, no, elf no. on the shelf, oké, okay, ezt yeah. nézzétek meg Lindával. Ez valamilyen dolog, hogy akkor minden reggel, amikor felkelnek a gyerekek, akkor valahova az elfek elbújtak a lakásba, meg kell találni őket, és akkor küld, küldenek valami üzenetet. És, van, és akkor ez ilyen plusz izgalom minden napban, december a karácsonyig. Hogy akkor hova bújtak el a, az elfek, milyen nóti dolgot csináltak, milyen üzenetet küldtek, és most azt azzal egészítettük ki, hogy van ilyen, Fuji Instax fényképezőgépen, amivel lehet ilyen digitális fotókat csinálni, és amit kiválaszt az digitális fotót, így ki tudja nyomtatni ezekre a Instax mini, mini dolgokra. És akkor egy ilyen kis naplóra bele is ragasztják a gyerekek ezt a Instax kis fotót, és a elfnek az üzenetét, meg így reflektálnak rá, hogy milyen izgalommal várják a karácsony meg hogy tudom én. Szóval ez is jó, hogy Szennyi, így, ez Annyi, hogy a feleségem szétstresszeli magát, hogy Úristen, most már mit kell kitalálni, mint mit a éjjel közepén feljött, hogy Úristen, az elfek ugye nem, nem bújtak el az új helyre reggelik, mert ugye néha-néha segíteni kell. Igen. Ja. Igen. Uh, de hát figyelj, most Ú, nekünk télek, már ezt, ugye... Ezt nem akarom így, nagyon óvatosak legyünk, nehogy spoilerezzük, de nálatok mi a szituáció a, a varázslatokkal kapcsolatban karácsonykor, tehát télapú, meg ilyenek az varázslat, varázslat alapú, vagy reality alapú? Uh, hát már itt kezd áttranszformálni mindent, de, de még azért élvezik a dolgot. Persze, még megvan az a része, de uh -huh. már nem annyira, mint, mint annak idején volt. Uh -huh. uh, de tudjának hát, van még négy éves gyerek is, és akkor uh -huh. ő, hát még, még kicsik azért ilyen szempontból, úgyhogy uh -huh. nincsen ilyen jellegű kihívás. Uh -huh. Szóval egy So far so good, hogy mondani szokták. De jövőre lehet, hogy ez érdekes lesz is releváns nálunk is, tehát még ezt szerintem be tudjuk alkalmazni. Hát így, én igazából most nem tudom, hogy ebben az évben már ilyen összekacsintósan működik ez a dolog, vagy full full magic alapon működik. Nekem gyanús egy kicsit, meg, meg talán még egy-két egy év az ilyen együtt együtt dolog lesz, de, de ez már ilyen Kollaboratív magic teremtés szerintem is. Összekacsintos. Aha. Ja, igen, lépjünk tovább, mert ki tudja, ki hallgatja a kocsiban, karácsonyi bulira menve gyerekekkel hátul. Uh, igen, igen, és a... Má, igen, nem, tehát most ugye van még itt az a videójáték téma, meg ugye a... Kipróbáltad a, a a ezt a Indiana jones -t? felismerésem, igen. A, ki... Igen, és ugye én jellemzően Nintendo ö, játékos vagyok, jellemzően a Switch-en vannak valami játékosok, azokat gyötröm ide-oda, tehát a first party Nintendo játékok, mert én megragadtam, és ez nekem elég élményt nyújt. Viszont, tehát egyáltalán nem vagyok, soha nem is voltam, szerintem húsz éve része semmilyen szinten a PC Gaming Master résznek, uh -huh. és ö, ugye most PlayStation, nem jelent meg, de Xbox-ra és uh, Windows-ra, tehát a PC gamereknek megjelent ez a Indiana Jones játék, amit, amit én is elkezdtem játszani. És képzeld el, hogy úgy, hogy a Mac-en mégpedig úgy, hogy a GeForce Now streaming szolgáltásra uh -huh. előfizettem az ultra legjobb verzióra. És akkor ott, ott ilyen ray tracing izé kurva anyja minden. a so, Playstation e kontrollert hozzá konnektáltad. A, a Nintendo Switch kontrollert uh, párosítottam hozzá a Mac uh -huh. és azon keresztül, képzeld el, hogy teljesen adekvát játékélményem van, semmiféle problémám nincsen vele, tehát tudom játszani, és elkezdtem ezt a játékot, és ö, meglepően szuper jó. Hmm. Egy, egy FPS játék, hát ugye ugyanazok, tehát Indiana Jones, és ez nem az az Indiana, hogy mondjam, ö, a, az eredeti trilógia, Indiana Jones-nak gyakorlatilag készítettek egy negyedik filmet, ami az, történetileg az első és a második között helyezkedik el, kronológiailag, uh -huh. és olyan, mintha létezett volna egy film a klasszikus Indiana Jones-okhoz, amit most vég játszani. Tehát egy ilyen új Indiana Jones film megjelent, végtelt játszani. A főszereplő, Harrison ford a magyar hangja, angol hangja, Troy Baker, föl megnéztem egy ilyen szinkron Chavo, és teljesen jól visszaadja a Harrison Fornak a hangját. Tehát, ilyen, tehát olyan az élmény, tényleg, mintha egy, egy Indiana Jones filmet kaptál volna, ami sose volt, tehát nem létezett soha. És ott van, és nézheted, és elképesztően brutál jó fanservice raktak bele. Azzal kezdődik ugye a tutoriál a, a, a híres jelenetét végigjátszani magának. Az az ugye? Igen, a filmnek végig játszani a híres első jelenetét, de úgy, hogy vannak ilyen extra részek benne, tehát ami a filmben nem is volt, hogy ott, sátrat be tudod járni, ott, látod ott a propszokat, tudod a dolgokat ott a sátorban, meg mit tudom én. És ilyen tök vicces az egész. Tehát ilyen, ilyen a készítők maguk is gyerekként ezeken az Indiana Jones filmeken nőttek fel. Ugye ezt a mondanom sem kell, hogy a svéd Machine Games készítette, akik, akik ezeket a kvék küldetéslemezeket ezeket csináltak. Mm. És számomra is innen érkezett el az érdeklődés, hogy azokat annyira nagyra becsülöm, azokat a csomagokat, hogy gondoltam, hogy az Indiana Jones nagyjáték biztos, hogy jó lesz is. És, és figyelj! ez az, aminél az ember egyik ámulatból a másikba esik. Tényleg, ez, a, ez a, az a kategóriájú játék. Egyik ámulatból a másikba. Hmm. tehát ilyen... jó, ilyen nem döcögős a streaming, nem mondjuk nálatok biztos Technikailag kontroll, szerintem csak kontroll érdemes játszani ezt a játékot, technikailag semmit nem veszek észre. Olyan, mintha egy natívba futna. Tök jó. jó. Észre, de de ez olyan, mint, mint hogy egy idő után nem figyelsz, már oda a játékkal foglalkozol, és, és tényleg bődület, tehát, tehát tényleg nem, nem találok szavakat arra, hogy milyen level design van, meg tudod, ilyen, olyan, mint hogyha ilyen festmények megelevenednének előtted, és ilyen ott benne lehetsz, tehát ilyen őrület, hogy a szórakoztatóipar hova jutott el 2024 végére. Hát nem. Többenet tényleg. Több De, szuper, mondom, mérősze, ha otthon leszek, akkor Xboxon szerintem megnézem. Hát azt azt adj neki egy esélyt, meg. Ugye, tehát úgy van megcsinálva, nagyon jó ez is, hogy ha akarod, csak a storyt csináltod végig. Ja, és a legfontosabb az, hogy nem lövöldözős játék. Tehát nem az van, amit én utálok, hogy, hogy mész, és akkor lőnek rád minden irányba, és akkor nem tudom, mi van, hanem ez inkább ilyen kalandjáték. Tudod, ahol pazarokat uh -huh. kell kirakni, rá kell jönnöd rejtvényekre, és ebből is van egy te mérdek ilyen side quest, amit nem is kell megcsinálni, csak hogyha akarsz, és euh, tehát én imádom, hogy el lehet veszni ott a dolgokban, részletekbe. de hogyha akarod, akkor nyomod Ez nem a olyan, mint az Uncharted, mert az, az kicsit ilyen... De, de, de, de, de, de, de, de, csak az, azok ugye nem kapták, vagy nem kaphattak. ez az, egy, az egy saját IP-t fejlesztetek az uh -huh. Indiana Jones-ra, de ez maga az Indiana Jones Uncharted-ba uh -huh. kvázi. Én azokat Amiről nagyon Aha. Hát akkor ezt, ezt, ezt imádni fogod, szerintem. Hát meg mm. ugye, tehát Uncharted nak Uncharted, és Indiana Jones. Király, Te jön. hogy álltál a legutóbbi Indiana Jones filmhez? A Dial of Destiny-re gondolszam, hol uh -huh. uh, Harrison ford lefiatalították benne? Igen. Nem láttam. Szerintem hagyd is úgy. Tehát az már ilyen, de tényleg tehát a, a halott lónak a ütésén, ütögetésének a kategóriája nekem az már tehát, hogy ilyen mit erőködnek ezzel. De megcsinálták a filmet, lett, ami lett, gondolom, ez biztos nem jó. De, de, de, de és itt, itt a lényeg itt jön be a lényeg, hogy gyakorlatilag nem arra kellett volna az erőforrásokat elpazarolni, hogy a szegény hárizon forrat kirángassák a izébe a szekrényből, hanem arra, hogy. vagy a katic skóriából hanem hanem arra kellett volna az erőforrásokat hogy ilyen Indiana Jones játékot csinálnak, amit meg is csináltak egyébként. Aha. Tehát ez a dövet, hogy ez az Indiana Jones játék az új Indiana Jones film. De a Harrison Ford szerepelt nemrég valami tévésorzatban, tév egyébként teljesen jó volt. Tehát ő ez ilyen practicing actor kategória. Mi, mi is volt az? Valami jópofa, ilyen pszichológusos tévésorozat és ilyen weird öreg pszichológust alakít benne. Hát, look it up nem tudom, ja, itt van, shrinking. shrinking. Nem néztem végig az shrinking. egész évadot, de így jó volt benne. Ben. De nem már öregül már. Hát, ilyen. Meg kezd, de de így nagyon, így. tehát így, így öreg. öreg. Meg, de bár meg Nem is öregednék. Nem is csak az, hogy öreg, hanem, hanem hogy tudod már itt ezen az Indiana Jones játék kapcsán is előhozták, tudod, Troy Bakerre meg a Tad Howard producerre uh -huh. együtt ott kivitték a színpadra szerencsétlen, és annyira látszik, hogy neki ez nincs kedve. Tehát uh -huh. ő ezt nem akarja már csinálni, és tehát meg tudja játszani, hogy, hogy, hogy ott köszönti meg, hogy túl de jó lett egy játék, stb. De nem, nem érzem ezt már őszintének, az ő oldalra. Mi, mit erőkötik ah, ezt ennyire? Ami túl. nekem nagyon nem jött be alakítást tőle, az a Blade Runner 2049, amiben volt egy szerepe, és ott volt ilyen, tényleg ilyen úgy kellett lenni, ami, ami tényleg így nem, nem hatott jól. Mondjuk az az egész film nekem nem jött be. A, a ja. Hogy, hogy ja, neked ja, ja. volt kínos ja. a dolog. Ami uh. népszerű film, meg mit tudom én, de nekem nem. Neked az bejött? Hát, uh, Deni Villeneuve ugye uh, szerintem ő egy olyan rendező, aki nem nagyon szokott elrontani a dolgokat. Tehát jó volt benne nagyon sok rész. Tehát az, amikor a botista biztos visszaemlékszel, amikor ott a kertészkedik, mint replikáns ott az elején, uh -huh. és leszereli magát, és aztán történik egy verekedés ott. És az a jelenet egészen a verekedésig, tehát a bunyóig, az az csodálatos. Tehát azt szerintem azt tanítani lehetne könyvekben, meg sőt, ezt retweeteltem, és a sound design hozzá nagyon jó, ahogy lecsatlakoztatja a kábeleket magáról, és ezeket az apró finom hangokat, amit beredizájnolták. Na nem is az a lényeg, hanem az, hogy filmszerűen is euh, nagyon jól működött az a része a dolognak, hogy, hogy egy ilyen. Egy ilyen tension volt benne, ugye, mert konfrontálja a replikást, hogy megtaláltalak, most itt izé lesz akármi, és, és nem derült ki még az elején sokáig, hogy most lesz bunyó, vagy nem lesz bunyó. És, uh -huh. euh, vagy elengedi, vagy nem engedi, mit tudom én, szóval ilyen. Nagyon jó volt az a részben, és sok jó rész volt, de összességében, mint film, nem hmm. durrantam el, hogy úgy mondjam. Nem tudom, beraktam ide egy linket a chatbe, hogy erre incidenci incidences, Incendies című filmről beszéltünk, ami még közvetlenül a Hollywoodi időszaka előtt készült a Döni Vilnővnek. Ez még ilyen kanadai gyártású dolog. Az Azt hiszem no. beszéltünk róla, ez is egy erős, erős film, így Igen. javasolnám, hogy egy cuba rajt bele, mert Legalábbis vizuálisan, meg így a story is eléggé erős. Hát, ja, ja ja De szerintem a Vilna nagyon jó rá tud érezni dolgokra, tehát ilyen, ilyen, mm. ilyen mester ilyen tudja fölépíteni a sztorit, tehát vagy a szikárióban, tehát azt szerintem uh -huh. már vagy harmincszor végnéztem azt a, a, a jelenetet, amikor viszik át a határon a sávot, uh -huh. és ott van ilyen lövöldözés belül. Uh -huh. Tehát az szerint az, és ilyen natural light, meg minden. Ö, az, az, az, az, az tudod, ilyen, ilyen meleg van, jönnek a bűnözők, izék, kimennek, bejönnek. Ott, ott ahogy a ahogy az egy, hát az, az, az, az kész, tehát annyira Frankón összerakta, valahogy így, így nagyon sikerült több működőképesre csinálni azt a részt. A, a, a, a Terentino mondott egy nagyon jót, ami nekem tetszett az egyik ilyen interjúban, hogy a sorozatokról volt szó, és a yellowstone hozta példának, azt te láttad? Kevin Costner, Yellowstone. Ez a Joe Rogan podcast be volt, azt végignéztem. Ah, akkor tudod melyik az? Aha, aha. Ó. Nagyon érdekes volt, én egyébként, amikor az első évadja volt ennek a podcastnak, amit népszerűsítettek benne, azt is így majdnem végig hallgattam, és abban az volt a kihívás, ugye én ilyen túlságosan, project-szerűen csinálok minden, és minden egyes podcastban három ilyen b movie beszélnek, amit így, nem ismernek tipikusan az emberek. Mondjuk úgy volt, hogy egy, egy az ismertebb, és kettő az ilyen nagyon underground movie. És én kényszeresen, mindig mielőtt meghallgattam az epizódok, hogy nagy nehezen így YouTube-ról, meg innen onnan megpróbáltam beszerezni ezeket a filmeket, végignézni, és utána uh -huh. meghallgatni, hogy mit beszélnek róla, tudod ilyen kötelesség, tudatosan És ezért nem fejeztem be a, a, a podcast szízen, de nagyon vicces hallani, hogy ők lelkesen beszélnek ezekről a B-movikról, és ebben, ebben a Joe Rogan podcastban is tök jól lejött ez a fajta ilyen tényleg korlátlan lelkesedés a filmekkel kapcsolatban, az nekem annyira így pozitív él. De milyen volt -e, hogy a kokain élményeiket elmeséltik? Az ilyen, ezt nem látod a tévében típusú elemeben az interjúnak. Ö, ja, ja, de számomra az volt itt a nagyon érdekes része, hogy a szerintem tökre egyetértettem Teren Tinoval, hogy azt mondta, hogy vannak ezek a sorozatok, tök jók a sorozatok, és a, a jeloszt az, hogy tök jó, első szízen, meg mit, mit tudom, mennyit belőlük, de ő szerinte nem emlékszel egy sorozatban, nagyon sok mindenre. Ugye azt mondta, Mi... hogy ezek arra épülnek, mint egy ilyen szópopera, hogy a mindenféle Igen. Ilyen érdekes karakter közötti ilyen konfliktus meg interakció az megy epizódról epizódra, és oké, okay, van Igen. valami háttértörténet, de ez a szópopera, a relationship dolog, ami definiálja őket, versus, ugye egy film ami, ami, ami tényleg Önmagában egy, uh -huh. egy ilyen alkotás, és van egy eleje, meg egy vége, vagy valami, és, és, és hogy azt be tudt fogadni, nagyon sok minden emlékszik hogy az a sztoria uh -huh. hangulatára, tehát hogy ilyen, volt benne valami, de uh -huh. nem feltétlen értek teljes 100%-ban százalékban egyet vele, de, uh -huh. mert nekem nagyon sok sorozatból nagyon jó emlékeim vannak, uh -huh. nagyon jó élményeim vannak, ö, ö, és sok minden emlékszek is benne, tehát a Men-ből már tökre igaz, amit mond. Teljesen igaz rá, a mennere is Vérvényes érvényes. Ez. A konfliktus téma. Ú, közben itt nagyon szép nap lemente van, egy másodperc a telefonnal lefotó. Elment a Linda. fotó is meg lett. Visszatértem az asztalhoz. Elment a feleség, mert tudom mondani a sztorit, zárásképpen, vagy akármi. Hogy az volt, hogy ugye még értem a Vendernek a fiamnak, hogy megkapja a telefont, hogyha eljátsz a szólót hiba nélkül, uh -huh. és uh, ez be volt ígéren, minden csütörtökön volt a, a, a napja, amikor kellett a, a, a performance, és szerda reggel a feleségem oda jön, hogy uh, megvan-e a telefon, amit ígértem neki, és tudod, ez a, és hirtelen eszembe jutott, hogy tényleg, hogyha egy telefont megígértem erre az érre, akkor azt meg is kell venni. Hát uh -huh. úgy gondoltam, ott voltam vele, hogy jó, ezt bemondom, és akkor majd valami lesz, tudod, nem, Tehát Nem vettem teljesen komolyan ezt a, ezt a kérdést, told, de ő úgy rám nézett, told, és, és úgy, úgy tehát ez, ez olyan fajta dolog volt, hogy. hogy uh, uh, ő És azt változtatod, hogy persze, hát, hogyne, hát, megígértem. Igen, belenézett be, be a szemembe, tudod, tehát az, az a fajta, amikor a feleséget a szemedbe, és azt mondja, hogy megvetted a telefont a gyereknek a, a, a gitár performanciájára, tudod, ilyen. és ö, én akkor hirtelen lefagytam, hogy nincs meg a telefon, urványát, és tudod, hogyha megrendeled, meg kinéztem, melyik websiáltra fogom megrendelni, csak hogy tudod, hogy berendeled, az meg, tehát egy Te hétig tart, mire hét és ö, és a, a, a performance másnap lett, tudod, vagy volt. És uh, gondoltam, hogy ha most nem szerzek egy használt iPhone-t a városba, akkor a pöcsömet levágják este. És. Uh, Ráadásul, Mikor ébrem vagy. Van ez az az TikTok izéd, ezt láttad a TikTokon, tudod, hogy oda raknak a, a, a, a, a, a, a farkad helyére, a felesége, oda egy vírslit, amikor rászol, és, és... Egy ollót fog a kezébe, odarakja a vírslire, így átfogja, és amikor és akkor fölébreszt, és ott fölnézel, és abban a pillanatban szantja a vírslit, amit a farkad helyén van. Oda na, és nem a, nem reakciót, a reakciót fotózzák le. <laughs> Veszik fel, és minden férj, akkor átugrik, fölugrik az ágyból. Hát örülök hogy a családunkban is TikTok. Na, kipróbáltad ezt, szerintem ez egyfajta family fan, és akkor... <gül> Na mindegy, szóval ez történt volna velem is, ha nem szerezem meg azt a rohadt telefont, és akkor az, az lett a vége, hogy egyébként elment a bevásárlóközpontba, nem volt ott semmi, azt leszámítva, hogy el akartak nekem adni egy ilyen simkártya előfizetést, és mondom, hogy <gül> ember, használt telefont akarok venni. Azt mondja, hogy ne-ne-ne-ne, csak szeretném megérteni, hogy milyen simkártya előfizetések van, mint család, mert akkor izé... Tényleg ilyen beszélgetésen voltak, aztán bementem az Apple Store-ba, oda mentem egy faszihoz, mondtam neki, hogy figyelj, a gyereknek akarok venni egy telefont, nem akarok új iPhone-t venni, valami használtat, ennyi és ennyi pénzért, hova menjek ide itt a városba? És képzeld el, hogy segített a faszi, wow. és megmondta, hogy ebbe a bolda el a belvárosba, elmentem, és pont az a bolt volt, amit szerettem volna, hogy bemész, és mint mondtam, Udapest ez az abszolút nevű hely, amit a Bognár András is csinálnak, hogy bemész, vannak használt telefonok, kirakják az asztalra, megnézed, melyik tetszik, jó minőségű, átnézték, kiganézták, kicserélték benne az elemet, hogy ilyen és vettem egy ilyet neki. Szóval, e, na ez volt a nagy sztori, amit szerettem volna elmesélni ezzel kapcsolatban. Úgyhogy van telefon, van Indiana Jones, van heti meteor. És még van pöcsöd. <laughs> Azt is megőriztük. Fornál. <laughs> Yeah. Uh... super itt vágunk